Тальєферо далі бавився своїм сканером і з я розмірковував, чи не витягти і не проявити деякі стрічки, яких уже понабиралося в нутрищах сканера. Вирішив відкласти на потім. «Не треба недооцінювати Вільєрса», – докинув він. «У нього світла голова». «Може, й була світлою десять років тому. Тепер він просто схиблений», – не здавався Райджер. «Краще облишмо про нього» і Райджер заговорив про інше. Гучно, ніби самою тільки силою свого голосу, хотів прогнати думку про Вільєрса і все з ним пов'язане, він почав розповідати про ЦРРу і про свою роботу, радіокартографію молочного шляху новими радіотелескопами, здатними досліджувати навіть окремі зірки. Каунас слухав, кивав коли неколи головою, а потім сам приєднався до розмови, повідомивши про рентгенівське випромінювання у сонячних плямах, а також про свою статтю, що якраз лежала у видавництві і стосувалася асоціативності протонних бур з гігантськими протуберанцями на поверхні сонця. Тальєферо переважно відмовчувався. Робота на місяці не була такою аж показною. Оперативну інформацію про довготривалі прогнози погоди на основі прямих спостережень приземних звужень потоків не порівняєш з радіотелескопами і протонними бурями. До того ж у нього з думки не йшов Вільєрс. Той справді мав світлу голову, і всі вони це знали. Навіть Райджер, попри всю свою войовничість, не міг не відчувати, що коли передача маси взагалі можлива, то її відкриття було під силу тільки Вільєрсові. Їхня розмова про свою роботу хоч не хоч зводилася до визнання того, що ніхто з них не домігся нічого вагомого. Тальєферо, який стежив за науковою літературою, це було і так відомо. Його власні праці належали до найскромніших. Та й колеги не стали авторами чогось такого аж надто визначного. Ніхто з них, якщо дивитися правді у вічі, не зміг струсонути космосом. Грандіозні мрії студентських років так і не збулися. Нічого тут не вдієш. Вони стали компетентними виконавцями, цього ніхто не заперечить, але, на жаль, не більше. І вони це розуміли. А Вільєрс досяг більшого. Вони це також розуміли. Власне, усвідомленням цього, а також усвідомленням якоїсь підсвідомої провини перед ним, живився їхній антагонізм. Таліоферо було якось не по собі. Що Вільєрс, незважаючи ні на що, таки доможеться більшого. Інші мали б міркувати так само, і власна посередність могла швидко стати нестерпною. Доповідь про передачу маси, мабуть, таки відбудеться, і Вільєрс відразу стане славетним, що йому, очевидно, завжди судилося. А його однокурсників з усіма їхніми досягненнями забудуть. На їхню долю випаде лише приєднатися до аплодисментів із залу. Тальєферо усвідомлював, що ці думки навіяні заздрістю та досадою. Він їх соромився, проте вдіяти зі своїми почуттями не міг нічого. Розмова завмерла, і Кауна, сховаючи погляд, запропонував. «Слухайте, а чому б нам не завітати у номер до старого Вільєрса?» Крізь сказане проглядала така нещира сердечність, така непереконлива спроба удати невимушений тон, що він поквапливо додав. Не хоже, щоб залишилось погане враження, без потреби. Тальєферо подумав. Він хоче з'ясувати реальність методу передачі маси. Сподівається, що то лише виявиться маячнею божевільного, і тоді спокійно засне. Але самого Тальєферо це теж цікавило, тому він не заперечував. Навіть Райджер, награно знизав плечима і погодився. Хай йому біс, чому б і ні. Годинник показував за кілька хвилин одинадцяту.